а, може, саме вчасно, бо коли валиться королісту, навіщо жити монархові? Закликав мене більше не вдаватись до зброї, не грозити короні силою, в тривожну пору без королів'я, септо інтеррегнум, а брався перед канцлером Оссолінським, перед сенатом і сеймом, домогтися, щоб козакам прощено всі провини, не згадувано ніяких злочинів, Бо єдиний злочин, якого не можна допустити, це коли б захотіли відірватися від тіла речі посполитої, а козаки ж цього не хочуть, та й пан Хмельницький гаразд відає яке те щастя Україні позоставатися в лоні матки олійчизни королівської. Не втинати пуповини, що не тільки поєднує, а й живить. Поки Виговський вичитував мені густо плетені словеса пана сенатора, я весь кипів от гніву. Україна має конче застатися в лоні ойчизни королівської. Чом би то мала, хіба земля наша сама собі не вітчизна? Були ж князі колись, гриміла слава, квітла земля. Іноземні володарі сваті своїх до Києва засилали. Купці з усього світу везли свої товари. Тоді насунули чорні орди. Підступили під вели Києва. А великий князь Данила полкся десь коло свого Галича, тузився з боярами. А Київ отдав. І все дав, Тоді Гедемін прийшов. І кинулись під його руку, аби тільки випреснути з-під орди. Вийшла ніби Добровільно приєдналися до Литви, хоча ніщо нас не єднало, крім меча Гедемінового. Тоді Ягайло поженився, за двігою, і нас стало передавати в корону Польську, вже не питаючи. А виходило, що знову ніби добровільно притулилися до чужого боку. Чого ж шукали і що знайшли? Чужої слави чи затишку під чужим крилом? «Знайшли сотню літ рабства панського, ось що!» «А тепер, пан Кисіль, знову про це лоно! Вирвемося і оторгнемося! Розвавимо королівство, розколимо його так, що ніхто вже й не стулить! Скажи осавулам, хай на завтра скликають козаків, а й прочитаємо їм усім це писання пана Киселя!» Велів Євеговському, «І того попа теж постав там. Хай послухає, щоб бів ж дзвеніло. Листа сенаторського читали перед військом сам. У пана Івана був занадто дрібний голос для такого читання, хоча й кортіло йому показатися перед усіма прибоців самого гетьмана. І Я з старшинами стояв на високім краю широкої долини росі, Річка текла десь далеко за вербами лозами, а тут по долині розвивалося ціле море людське, яскраві жупани і білі свитки, чорні шапки смушеві й голі голови, зброя багато здоблена, і просто кілки на кистлявих плечах, козаки збиті в полки ще під жовтих води корсеня, і помічне військо нелічене. Давні товариші знатні тисячі безіменного люду з тих, що не пам'ятають, як їх і звати, зате пам'ятають свої кривди. Голос мій набув незнаної мені різкості, аж я сам дивувався. Кожне слово чутно далеко, летіло воно по долині широко і вільно, та однаково не долітало до всіх, бо зібралося тут військо 1070. сімдесят. І от найменшого пороху цих натовпів незліченних, ніби вітер проходив над долиною, і грізний помурк провинав у просторі. Тоді я не мовкав на якийсь час, поки знову залягала тиша, і повільно читав далі. Чули не всі, хто стояв ближче, переказував почути далі, додаючи щоразу трохи від себе. Так воно котилося ширше і ширше, обросалося за увагами, переінакшувалося і перекручувалося до непізнання, до глупоти і сміху. Умовляння ставали погрозами, обіцянки наміром карати, заклики до замирення, проголошенням війни, благання не одриватися тіла корони, брутальним отторгненням і збанітуванням. Навіть коли б усі чули те, що писав пан сенатор, то тоді нічого б не діждався він, крім обурення і зневаги. А тепер слід чекати було справжньої грози, потрясіння землі і неба, пробудження всіх стихій. Зроджувалося поволі, котилося з найдальшої далини невиразним пошумом, тоді грізним гулом, тоді вдарило ревіння гуком. Прорізалася нестерпними криками, так що вже годі пробувати перемогти це море. Треба стояти і слухати. «Що вона там пише? Що описує?» «О, геть ті з ним долиха, до чортової матері, до усіх чортів і чортят!» «Що питати в пана? Візьмемо і так. Не станемо просити, бою кого?» «Казав пан, кожух дам!» «Хай сам у нім гріється! Ого, годує! А -а -а -а. Коли народ так гукає, хто може підняти проти нього свій голос, хай найдужчий? «Чуваче!» – спитав я Петроня. «Передай пану Киселю, що тут чув і бачив. Хоче трактувати з нами, то хай сам приїздить, то на все погляне. Ми не проти трактатів». А тепер, щоб замирити моїх козаків, може, відправили б за цим Федором службу Божу? Отець Петроній мовчки видивився на мене. Чи не гумлюся з нього? Бо хто ж у такому галасі стане слухати відправу священицьку? Глякаєшся, що не стануть слухати, посміявся я з страхів То ж пана сената рани хочуть чути